У ній сяїла стара, як для Макара, Марта. «Ну як, сонце, все нормально?» – припала до Макара, тільки він сів за кермо. Макар ледь втримав дитячі сльози-образи і прикрощів. Там, у 27-метровому космосі, щасливі вільні люди їли піцу. І не боялися говорити те, що думають. А він, він тепер має більше за усю трійцю разом. А коли Сердюк дремене до Брюсселя, матиме в десятеро більше за однією умови бути рабом старої корови та її поважного шефа. І мовчати. Без будь-яких Умов, тому що знакове слово його успіху безумовно. Марто, я придумав тобі смішне ласкаве прізвисько, сказав, я називатиму тебе Мартазаврою, добре сонце, Марта хоч і здивувалася, та Знаку не подала. «У нас є кілька вільних годин. Поїхали на Дніпро. За місто. Знаю одне втаємничне місце. Людей нема, тільки річка, білий пісок і ми. Поїдемо?» «Безумовно», – відповів Макар. За півгодини зупинилися на тихій зеленій галявині – біля Дніпра за містом. Дивно. Дійсно нікого. Тільки й устиг подумати Макар, як помітив двійко бомжів, метрів за п'ятдесят. Присіли біля очерету, розглядали щось уважно, помітили кіосі їд, підхопилися. На автівку ворожі дивляться. Соціалка? «Плаватимемо разом із бомжами», – спробував пожартувати Макар. «Їдемо до сауни», – насупилася Марта. «Принаймні там поки що нема бомжів». Автівка зірвалася, і за мить на Галявині залишилося тільки двійко бомжів. Повитягували шиї, навкруги нікого. Полізли у річку. Обережно винесли на берег тіло мертвої, рудої дівчини у довгій, білій спідниці. «Під березою поховаємо», запропонував один. «Страх бере», признався другий. «Давай кинемо її геть». «Ні, брате, не можна». «Поховаємо». «Бо комусь вона була люба, які ми...» Колись були любі Візьмемо землі з могили Підемо з нею до монастиря Хай священники усе як треба зроблять Тоді повернемося Хрестом ту землю на могилку покладемо А потім уже геть Відмовлять священники Самогубця певно Бомжі глянули на мертву дівчину, руді кучері по плечах, білою спідницею обліплена, мов вояка бентами. Та ні, мовив один, чиста душа. Вбили дівку. Хто? Перший не відповів. Повернув до Києва голову. Столиця височіла на горизонті темною могутньою хмарою. Такою могутньою, що здавалося, чи до неба сягне і затулить його, чи розповзеться по землі, залє її собою аж до кордонів. Сонце блимнуло, розігнало хмару, не лишивши тій і краплі лякливої сили. Бомжі упали на коліна біля берези, заходилися рити землю, треба поспішати – Онде сонце на небі Ще приведе на берег відпочивальників Завадить поховати мертву дівчину З дивного катерка Що гойдався на невидимих хвилях Між небом і землею За ними спостерігали Люба і Соня Сиділи на носі Звисивши ноги за борт Затишне місце сказала Соня. Краса. І зовсім нема людей. Так, погодилася Люба. Гарно. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежисер Людмила Корчан. Київ Дві тисячі дванадцятий рік